Kniha 5:10. Vasišta pokračoval. Takto rozjímajícího krále nalezl jeho strážce, přistoupil k němu a řekl mu. Pane, je čas věnovat se královským povinnostem. Sloužící již přichystali vonou koupel a kněží vás očekávají, aby vám přednesli příslušné hymny. Pane, Vstaň a vykonej to, co má být vykonáno, neboť ušlechtilý člověk je dochvilný a dbá svých povinností. Avšak král si jeho slov nevšímal. Janaka dále přemítal. Co mám dělat se svou družinou a královskými povinnostmi, když vím, že je to vše zcela pomíjivé Není to k ničemu. Měl bych všeho zanechat a setrvat ponořený v blaženosti já. O mysli, zbav se touhy po potěše smyslů, aby mohla být oproštěna od trápení spojeného s opakovaným stárnutím a smrtí. Jakýkoli stav, o kterém doufáš, že ti přinese štěstí, se ukáže jako zdroj neštěstí. Dost bylo života ovlivňovaného špatnými sklony a touhou po potěšení. Hledej radost, ješe je tvou přirozeností a je s tebou nerozlučně spjatá. Když strážce viděl, že král nic neříká, zůstal i on potichu. Janaka dále rozjímal. Co v tomto vesmíru mám hledat? Čeho mám dosáhnout? Co je tou věčnou a neměnou pravdou, u které mohu s důvěrou spočinout? Jaký je rozdíl v tom, zda se věnují práci, nebo zůstávám nečinný? Nic ve vesmíru není stálé. Ať už se tělo věnuje nějaké činnosti, nebo zůstává nečinné, podléhá neustálým změnám a je jen dočasné a pomíjivé. Je-li mysl člověka pevně zakotvena v klidu a vyrovnanosti, co a jak je potom možné ztratit? Netoužím po tom, co nemám, a nezříkám se toho, co ke mně samo přichází. Ustálil jsem se v já, co je mé je mé. Není tu nic kvůli čemu bych měl pracovat ani neexistuje důvod, proč zůstat nečinný. Vše, co je získáno ať už činností nebo nečinností, je falešné. Je-li mysl pevně ustálena ve stavu prostém chtění a touhy po potěšení a funguje-li tělo zcela přirozeně, pak mají činnost i nečinnost stejný význam. Nechme proto tělo zabývat se přirozeným fungováním, neboť nepřítomnost činnosti by vedla k jeho rozkladu. A ustanou-li myšlenky, toto dělám, nebo toto mě baví, veškerá činnost se stane nekonáním.